Imnul 42 Cei ce s-au unit prin împărtășirea de Duhul Sfânt cu Dumnezeu încă de aici, plecând din viață, vor fi acolo cu El în veci, dar va fi invers cu cei care trăiesc aici altfel. Începutul vieții îmi este sfârșitul ei și sfârșitul începutul de unde vin nu știu unde sunt nu cunosc și unde voi ajunge iarăși nu știu nenorocitul de mine mă nasc pământ din pământ trup din trup stricăcios din stricăcios și trăind puțin timp muritor pe pământ viețuiesc în trup și apoi mor și încep altă viață mutându-mă din aceasta Las în pământ trupul ce va învia și voi trăi viață fără de sfârșit în veci. Deci, privește-mă acum, Dumnezeule. Înduioșează-te acum de mine singurul milostiv. Miluiește-mă acum, iată, aslăbităria mea. M-am apropiat de bătrânețe, mântuitorule, de porțile morții. Vine stăpânitorul lumii, voin să cerceteze lucrurile și faptele mele urâte și spurcate, călăi stau de față privind fără îndurare și așteptând poruncă să ia și să ducă mântuitorule în prăpastia iadului, nenorocitul meu suflet. Deci tu, cel prin fire milostiv, singurul iubitor de oameni, domnul cel prea îndurat, să mă miluiești atunci și să nu ți-aduci aminte de răutatea mea, să nu mă părăsești, să nu mă lași pe seama vrăjmașului și avicleanului, care în fiecare ceas mă amenință răgnind împotriva mea, scârșnind din dinți și zicându-mi, cum îndrăznești, cum speri să scap din mâinile mele, fiindcă părăsindu-mă, te la Hristos și ai început să disprețuiești poruncile mele, să știi că n-ai scăpat nici de cum, căci unde vei pleca, nu vei putea scăpa vreodată de mine, care i-am scos pe Adam și pe Eva din rai, care l-am făcut și pe Cain omoritor al fratelui, care în potop am făcut să cadă toți oamenii în rătăcire și în moarte înfricoșătoare, atrăgându-i cu totul în vicleșugurile mele care am amăcit pe David spre vie și ucidere, care am pornit război împotriva tuturor sfinților și am omorât pe mulți. Cum îndrăznești și aștepți să-mi scapi tu, cel atât de slab? Auzind eu acestea stăpâne și Dumnezeule și Creatorule, ziditorul și judecătorul meu, cel ce ai stăpânire peste sufletul și trupul meu, ca făcător al amândurora, Mă tem și sunt cuprins de frică, întreg și tremur nenorocitul de mine, căci vicleanul îmi pune în față și îmi zice, iată, nu priveghezi, iată, nu te înfrânezi, iată, n-ai dobândit rugăciunea, nu faci închinăciuni, nu faci osteneli, cum ai început-o Și pentru aceasta singur te voi despărsi de Hristos și te voi lua cu mine în focul nestins. Dar tu știi, stăpâne, că eu niciodată n-am așteptat de la lucrurile sau faptele mele mântuirea. Ce-am alergat la mila ta, iubitorule de oameni, cu încrederea că mă vei mântui în dar prea îndurate și că mă vei milui ca Dumnezeu, ca o dinioară pe desfrânata și ca pe fiul risipitor care a spus greșit-am. Astfel crezând am alergat, astfel îndrăznind am venit." Căci chiar de m-ar și m-ar lua prizonier Nu o va pune aceasta pe seama voii și a nepăsării mele Și va pune totul pe seama părăsirii tale Și îmi va spune unele ca acestea Iată cel în care te-ai încrezut Iată cel la care ai alergat Iată cel în a cărui prietenie și a cărui iubire credeai cel cu care te lăudai că te-a făcut frate și prieten, fiu și moștenitor, cum te-a părăsit și te-a predat în mâinile mele ale vrăjmașului tău. Să nu mă părăsești, deci, mântuitorule, să le aud acestea, să nu mă lași să mă fac o sândă pentru tine, Dumnezeul meu, să nu mă lași în aceasta, împărate, Doamne, cel ce mai scos o din oară din întuneric și din mumie și din gâlejul aceluia, și mai înfățișată, libertie în lumina ta. Dar văzându-te pe tine surănit în cele din lăuntru ale inimii, căci nu pot să te privesc. Dar a nu te privi nu suport. Neapropiată este frumusețea ta de neimitat chipul tău fără asemănare slava ta. Și cine te-a văzut vreodată sau cine ar putea să te vadă vreodată întreg Dumnezeul meu? Ce ochi ar putea să vadă totul? și pe cel ce e mai presus de totul, ce minte l-ar putea cuprinde și l-ar putea îmbrățișa? Ce minte s-ar putea întinde întreagă împreună cu întregul, ca să privească pe cel ce susține toate, pe cel ce e în afară de toate și umple totul și toate? Și este iarăși același în afară de toate în chip negreit. Totuși te văd ca soare și ca stea Și te port în sân ca pe un mărgăritar Și te văd ca pe un sfejnic aprins în lăuntru ca un vas. Dar fiindcă nu te lățești, Fiindcă nu mă faci pe mine întreg lumină Și nu te arăți mie întreg Cum și cât ești, mi se pare că nu te am deloc pe tine, viața mea. Și plâng ca un sărac căzut din bogăție, și ca un om lipsit de cinstire, căzut din slavă, și ca unul ce nu am nicio nădejde. Iar aceasta, văzând-o dușmanul meu, îmi zice: Tu nu te vei mântui, căci ai căzut. Ai pierdut toate speranțele, fiindcă nu mai ai încredere și îndrăzneală la Dumnezeu ca odinioară. Dar eu nu-i spun niciun cuvânt, nu-l învrednicesc de aceasta Dumnezeul meu și suflu împotriva lui și îndată dispare. De aceea te rog, stăpâne, de aceea te implor să-mi dăruiești, Mântuitorule, mila ta și atunci când sufletul meu va ieși din trup ca să pot să biuiesc numai cu suflarea mea pe toți potrivnicii mei ai robului tău, care se vor aduna în jurul meu ca să pot trece nevătămat, apărat de lumina Duhului tău, și să stau înaintea scaunului tău de judecată, având Hristoase, harul tău Dumnezeesc, însoțindu-mă și acoperindu-mă și avându-mă întreg scăpat de rușine, că cine ar îndrăzni să se arate înaintea ta, dacă n am îmbrăcat harul tău, dacă nu-l are pe el în lăuntul său și nu este luminat de el, cum ar putea cineva, oricine ar fi, să vadă cât de puțin slava cea de nesuportat, căci cum ar putea omul să vadă slava lui Dumnezeu și firea smerită a omului, fira dumnezeirii, pentru că Dumnezeu este necreat, iar noi toți suntem creați. Acela este nestricăcios, iar noi, stricăcios și pulvere, acela e Duh mai presus de orice Duh, ca cel ce e Făcător al Duhurilor și Stăpân al lor, iar noi, trupuri din lut și substanță pământească, acela Făcător al tuturor, el însuși fără de început și necuprins, iar noi, viermi și noroi și cenușă. Și cine dintre noi va putea vedea pe acela cu propria putere sau lucrare, dacă n-ar trimite el însuși Duhul său și n-ar dărui prin el slăbiciunii firii noastre, forță, tărie și putere, și nu l-ar face pe om în stare să vadă slava lui Dumnezească, căci altfel nu va vedea, nici nu va putea vedea vreunul dintre oameni pe Domnul venind într-o slavă. Și așa se vor despărți cei nedrepti de cei drepți și se vor acoperi de întuneric păcătoșii și toți cei ce nu vor avea încă de aici lumina în ei, iar cei uniți cu el de aici vor fi uniți cu Dumnezeu și atunci, în chip tainic și adevărat și vor rămâne nedespărțiți de împărtășirea de el. Dar cei ce vor pleca de aici, despărțiți de Lumina Lui, cum se vor uni atunci cu El, sau în ce mod? Iată ce voiesc să învăț de la voi, sau să vă învăț pe voi. Dumnezeu s-a făcut om și s-a unit cu oamenii, s-a împărtășit de umanitate și a comunicat tuturor acelora care cred în El și își arată credința prin fapte, Dumnezeirea Sa. Prin împărtășire, că cel însuși a spus că se mântuiesc numai cei ce se împărtășesc de Dumnezeirea lui, cum s-a împărtășit de firea noastră el, făcătorul tuturor. E ceea ce mărturisește Pavel, spunând că biserica lui Hristos se va face un trup dumnezeesc al stăpânului, trup nepătat, neprihănit, fără nicio zbârcitură, Efesen 5,26. Acest trup sunt credincioșii, iar capul lui este Hristos. Dacă, deci, el va fi așa precum și este, cine va îndrăzni să-l atingă dacă este murdar? Sau cine se va alipi lui de este nevrednic? Dacă și acum păcătoșii sunt scoși din biserică și sunt împiedicați de la împărtășare, ba mai mult, cei ce nu sunt sfinți sunt lipsiți și de... Vederea celor dumnezeiești, cum se vor uni vai atunci cu trupul atot neprihănit al lui Dumnezeu și se vor face mădulare ale lui Hristos, aflându-se în Nu e cu putința aceasta, fraților, nu se va întâmpla nici de cum, dar cei despărțiți de trupul dumnezeesc sau de biserică și de ceata celor aleși, spunem. mi unde vor pleca, în ce împărăție, explică-mi în ce loc nădăjduesc să se sălășluiască, căci e sigur că raiul, sânul lui Avram sau orice loc de odihnă este al celor mântuiți, iar cei mântuiți sunt numai decât toți sfinții, cum mărturisește și învață toată Dumnezeiasca Scriptură, căci sunt multe camere. Ioan 15, 4-5 dar în lăuntru acelui aș palat de nuntă, fiindcă, precum unul e cerul și în el multe stele, deosebite între ele, în cinste și în slavă, așa este și un singur palat de nuntă și o singură împărăție, precum și Raiul și Sfânta Cetate și tot locul de odihnă este singur Dumnezeu. Căci, precum nu are odihnă în viață omul care nu rămâne în Dumnezeu, și nu are pe Dumnezeu în sine, așa și după moarte, nu va găsi o dignă în afara lui. Nici loc fără supărare a eliberat de suspinare și de necaz. Să ne străduim, deci, fraților, să ne străduim înainte de sfârșit, să ne alipim de Dumnezeu de făcătorul tuturor, să ne alipim de Dumnezeu de cel ce s-a pogorât pe pământ pentru noi nevrednici, de cel ce a plecat cerurile, Psalmul 17,10, și s-a ascuns de îngeri și s-a sălășluit în pânte cele sfintei fecioare și s-a întrupat din ea spre mântuirea tuturor. Iar mântuirea noastră este aceasta, precum am spus de multe ori și o vom spune iarăși, nu vorbind noi de la noi, ci gura lui Dumnezeu care a arătat marea lumină a veacului viitor, împărăția lui Dumnezeu a coborât pe pământ, mai bine zis împăratul tuturor al celor de sus și de jos a venit, voind să se asemene cu noi, ca împărtășindu-ne toți de el ca din lumină să ne arătăm luminile la al doilea, asemenea celei din tâi și să fim părtași de împărăția cerurilor și împreună părtași ai slavei lui și moștenitorii ai veșnicelor bunătăți pe care nimeni nu le-a văzut. Iar acestea sunt, cum sunt convins și cred și spun, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Treimea Sfântă. Iată izvorul bunătăților, iată viața celor ce sunt... Iată desfătarea și odihna, iată veșmântul și slava, iată bucuria de netâlcuiți și mântuirea tuturor, tuturor celor ce se împărtășesc de lumina lui negrăită și se află în comuniune simțită cu el. Auziți, motivul pentru care se numește mântuitor este că el aduce mântuirea tuturor cu care se unește. Iar mântuirea este eliberarea de toate relele și aflarea veșnică în el a tuturor bunătăților, a vieții în locul morții, a luminii în locul întunericului și în locul robiei patimilor și faptelor celor mai urâte, libertatea de săvârșită dăruită tuturor celor care s-au unit cu Hristos Mântuitorul tuturor. Aceștia vor dobândi atunci în el toată bucuria ce nu se poate pierde, toată mulțumirea și toată veselia, iar cei ce au trăit despărțiți de el și nu l-au căutat pe el și nu s-au unit cu el, nici nu s-au desprins din robia patimilor și a morții, fie că sunt împărați sau căpetenii s-au prinți, fie că socotesc și li se pare că se desfată și se veselesc și se bucură de cele bune, niciodată nu vor dobândi bucuriea pe care o au robii lui Hristos, liber de toate plăcerile și poftele prostești și de slava de aici, bucurie care e cu totul negrăită și de nedescris, bucurie pe care nu o va cunoaște vreodată, nu o va afla și nici nu o va vedea nimeni din cei care nu s-au alipit cu sinceritate și cu căldură de Hristos, și nu s-au împreunat într-o unire negrăită cu El, căruia îi se cuvine slava și cinstea, lauda și toată cântarea de către toată zidirea și suflarea în veci. Amin.